або кинеться з того поверху. Що? А чому би ні? А ви навіть не зауважите заклопотані своїми справами кожен у своєму кабінеті. Треба було його налякати, щоб зуб на зуб не попадав, щоб він припинив носитися із своєю персоною як дітько з бубном. І залишивши дещо пришибленого хлопця, Андрій вийшов так само, як увійшов. Лікар чатував на нього під кабінетом. Заспаний і однозначно недобрий. Варто б ще трохи потусуватися на балконі, головом прикинутися, крильця почистити. Ти вже знаєш сволота мала. Він гадає, що налякав мене. Гадає, досить виконати якогось коника, як тато, обливаючись слізьми, кинеться йому на груди. Нє. «Не дієждися, як кажуть фанати, а при чому тут я?» «Ігри Васильовичу, він не розколовся. Тобто, ви ж не заради занять з дочкою мене не мали. Ви сподівалися, що я зможу впертися до нього в довір'я, рознюхати причину всіх його коників, щоб ви, озброєні цими знаннями, змогли покінчити з ними і назавжди. Хіба не так?» Я старше всього на чотири роки. Мені за ідеєю легше довіритися, ніж батькові. Лікар почухав перенісся. Ну і? Поки що ідея не спрацьовує. Але навіть якщо він розколиться, я не впевнений, що ви довідаєтеся хоча б слово з нашої розмови. Значить могила. Засфальтована і покрита бетонними плитами». «Тоді мені треба тебе вигнати». «Хіба хочете? Мусите? Чи ба?» «Я ще до обіду. Де тут?» – випередив він Андрій в жест. «Десь далі від цього дурдому. На роботу я вже не потраплю, то, може, за обідом когось із своїх здибаю. Як тільки прогулюєш, так одразу комусь на очі попадаєшся, шефові, наприклад. «Не знаю, як у вас, а у мене робота тільки починається». «Прогуляй!» «Не знаю, що шеф скаже, не умре. «Так гадаєте?» «Скажеш, як я, порушення відтоку у системі базилярної вени, коротко ясно!» «Як я сам не здогадався, тлумок!» «Вчися, поки я живий!» «За жартами вони не щулися, як опинилися на вулиці, спокійні, затишні, власне, як і весь район!» байдужий до своїх і чужих, далекий від значущості найординарнішої події у світі. Походу до кафе сина з батьком. «Ти маєш глуст, тлумок? Я не можу!» Вулиця завертала за магазин, і лікар майже обійшов його, перш ніж помітив, що співрозмовник відстав. «Ти щось сказав? Я не йду обідати. Магазин називався «Молоко» і був закритий на ремонт, нерентабельний. Чому не підеш, не голодний? Можна просто посидіти. У мене це саме порушення, ви знаєте, яке». Коли магазин відкриється, буде називатися Анатолія чи щось там по-сучасному, звичайне молоко тепер не котирується. Порушення відтоку? Саме так. І в цьому магазині буде повно продуктів у гарних яскравих упаковках. Вибираєш, що хочеш. Може, ти правий. Ти працюєш, я тобі плачу. Нічого більше. Але шкода, направду шкода то мені у відгу навчив на свою голову. Добре, я пообідаю сам, іди. Одна лишень біда, таким як Андрій Шелепинський, дорога до такого магазину заказана, навіть якщо вони матимуть цілу кишеню зелених, бо і зелені, як усі на світі гроші, рано чи пізно закінчуються, а дармові гроші ще й приносять нещастя. Йому ті самі тринадцять Мама повертається після тритижневої відпустки так Ніби минуло усього три дні Засмагла